Podum do de, buim de, pá, padum bada Podum bada, podum bada, podem quem Pá, pá, Pelas ruas do Recife, todo ano tem Quatro dias de folia e alegria vem Pra mostrar que frevo e animação Marcam um passo no compasso, mesmo Dança, bate palma pra quem desfilar Bate o bumbi, bate-bate de maracujá Tem maracatu e bumba, meu bolo Bate espada do rei todo mundo foi Tem o um corso entre cores de sombrinhas Lá vem as pastorinhas, o canto é geral no clube à noite a primeira mascarada Pode ser a namorada desse carnaval Lá pras cantas o dia já nascendo O frevo já morrendo, ninguém quer descansar Mas no domingo pra satisfação do povo Tudo começar de novo e o frevo vai voltar, pau. Pelas ruas do Recife todo ano tem Quatro dias de folia e alegria tem mostrar que frevo e animação marcam um passo no compasso no mesmo cordão Lá pras tantas o dia já nascendo O frevo já morrendo, ninguém quer descansar Mas do domingo pra satisfação do povo Tudo começa de novo e o frevo vai voltar, vai Pelas ruas do Recife todo ano tem Quatro dias de folia e alegria tem Pra mostrar que frevo e animação. Marca um passo no compasso no mesmo cordão. Marca um passo no compasso no mesmo cordão. Marca um passo no compasso do mesmo cordão.